Og er det sånn vi skulle gå på den igjen? Rett og slett. Dere er klare med ark og blyant. Det som vi skal kikke på nå, det starter i Sula. Og så er det blitt utviklet blant annet på Dolly dimpel på Aker Brygge. Hun har praktikum vi hadde i Oslo. Gode middager der. Kona mi skjønner ikke at jeg kan gå ut på en restaurant alene. Eller gå på kino alene. Jeg synes det er kjempefint. Så det tegner der, det tegner på servietter og under kjedelige samlinger på diverse arbeidermøter og andre samlingar, så har jeg utviklet og tegnet og jobbet med denne her. Den siste seriøse runden var altså på Frekkau, en del av et arbeid vi gjorde i en forsamlingsbyggingskomitee der. Og Frekkau har god gang på det, og har lyst til å ta dere inn i det. Dette blir undervis hvert år på Bibelskolen. Og det er en del av min bagasje inni forsamlingsrådet til Indre Misjonsforbundet, der jeg sitter sammen med Gunnar Ferstad, forsamlingsleder i Betlehem, Runa Landro, pastoren i Fredheim, eh, Sandnes, Glenn Nova Haug, som er kretsleder i Nordhalla Indre Misjon, så Erik Furnestad, eh, generalen generalborg. Så vet dere litt hvor det kom ifra, hvordan det er brukt, og... Noen ganger er det ingen fasit, men det är en modell. Forsamlingens hovedsamling er samlingen om nådemidlene. Og då har vi i sol, och eh, Jesus sier, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til faderens og søn og den hellige og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Vi samles for å bli sendt ut. Og det skal få være vårt driv. Det er fint å ha et godt og trygt miljø. Men det er kun gode bivirkninger av det vi gjør på basen. Vi samles for å bli satt i stand til bli sendt ut. Det må hele veien være et driv utover. At vi aldri sier oss fornøyd. nu har vi det bra, nå er det fred. nu liker vi sånn passelig, greit samme type musikk. Og samme struktur på møtene våre. Så la det være sånn en stund, i hvert fall i min med ting som står i min tid. Jeg har lyst til å heve ambisjonene. Jeg vil gjøre noe i dag som får konsekvenser etter min tid. Og det betyr at jeg vil leve som et vendepunkt for deg rundt meg. Det er ikke viktig for mig at jeg ser det ferdig. Det er jo kjekt med ting du starter som blir avsluttet. Men det er ikke viktig for mig. Og jeg trenger heller ikke være den som har startet det. Jeg ønsker å gå in i andre sitt arbeid og være med og høste av det. Så er det slik med Guds sesonger at de av og til går ut over vårt liv. En sesong mellom å så og høste i Guds rike kan være lengre enn ditt liv. Det er litt trist. Særlig hvis du har et helt liv i sommerens arbeid og aldrig ser en pota, klode, knot et eller annet greie menneske på Vigra bli frelst. Men det kommer etter de tid. Og så er det viktig å være bevisst på hvis du forstår en rik innhøstningstid att det er noen som har sådd i generasjoner før deg. Så jeg ønsker å leve som ett et vendepunkt der andre sin oppmerksomhet blir rettet til Gud. Og så er det kjekt å se store ting men det er viktig for meg å være sand og ha det som en bevisst måte å leve på. Jesus sier han har all makt i på jord, ikke for å samle oss på et trygt og godt sted, men for å sende oss ut. Og då tenker jeg at han mener det slik. Så vi tror han at han er med oss alle dager inn til verdens ende. Så vi samles for sendelse, og da er det altså noe solstråle utøvert med nådemidlene som istandsetter oss. Guds ord og sakrament som tar oss inn i et vant godt, ordnet forhold til Gud og som oss til all god gjerning. Det som blir fortjent, det skjer. Det som ikke blir fortjent, det skjer ikke. Og derfor kviler ett et stort ansvar på deg som er i lederskapet her for dette huset. At det skapes rum for å fortjenne den forandringen ønsket skal skje. Og av og til så krever det mot, fordi en ønsker egentlig ikke å bli sendt, en ønsker å ha det bekvemt. Så vi vet for lederskapet, lydhørighet og skjelden mellom godt og gale, og mot til å få opp på talerstolen, og få kynne fram den forandringen som skal skje der dere er. På Frekau så var vi veldig tydelige på at vi ønsket et livslångt fellesskap. Det skal være mulig å... å Fødest in i en forsamlingsfamilie, lever der hele sin barn og ungdomstid, moden mandom og døy der. Det har vært veldig trend en periode å bygge forsamlingsfamilie og fellesskap for et visst segment, en viss tid av livet. Sånn at vi har fått ungdomsmenigheter, så har vi fått menigheter i Bergen. Var det noen som ville dra i gang en menighet for, for um, Vestsiden? 30 plus karrieremenneske, godt betalte jobber, dobbeltarbeidende. De hadde flere av sånne koder. Og jeg tror at det, det kan være spennende misjonstrategisk å teste ut en del slikt. Men jeg tror at for, for samlingsfamilien så er det en flere generasjonstenkning som er, er Guds drømmebilde. Ja. Um. Ja, at vi kan komme in i en forsamlingsfamilie der vi kan være oss uavhengig av hva livsfase vi er i hele livet det krever at vi øver på å utvide sirkelen her tåle grenser vi skal komme tilbake til det akkurat nu. forsamlingens virkegreiner gir dopsopplæring eller disippeltrening står det der og da tenker vi om disse solstrålene vi gjør dig om til ei virkegrein. Sånn at to røde solstråler her nå har ikke drivet utover lenger, men er en pil innover. Ser dere det? Vi kan kalla den røde virkegreinen her for ungdomslaget. Og så har vi barnekoret, det er de gule her. Og så har vi speideren, hadde vi i Sula frikirke eller det kan være misjonsforeninger. Um, ulike virkegreiner eller virksomheter, ting vi satser på og har opp å gå. Aktiviteter er det noen som kaller de. I vårt uh, foreningslandskap uh, eh, er hver av de virkegreinene gjerne en egen forening med et eget budsjett, et eget styre, egen rapport. Og, og det gjør det litt utfordrende. For det betyr at ungdomsforeninger er strengt tatt en egen virksomhet. Men de alltid rapportert til årsmöte, Men styre for bd har ikke mandat mange plasser til å gå in och flytte ut en ungdomsleder som har grenset over skridende adferd. Vi har ikke hjemmel for det. For hele vårt foreningsapparat er bygd på tillit. Og den enkle invitasjonen inn til arbeidsfellesskap hvis du tror på Jesus som din Herre og frelser. Men derimot, hvis du kjenner på skjeftrekk og begynner å krenke folk, så har ingen koder for å gå inn og gjøre noe. Vi er veldig sårbare der. Noken har kanskje begynt å få opp paragrafer på det. Jeg tror det er kjempeviktig å bygge deg tidlig og i fredstid. Slik at når du får brug for det, så vet du klikla, klikla hva du skal gjøre. Og gjør det. For da handler det om å gå inn og skjerma de andre fra den ene. Og det er skikkelig bibelsk. Det er ikke å være vond eller dum, men det er skikkelig bibelsk. Noen ganger er det nødvendig. Um, bare gjør dere oppmerksom på det. Det er ikke for å ta ungdomsforeninger spesielt. Det kan være missionsforeninger for den saks skyld. Dirigenten eller trekspilspilleren i alle år har vært krenkende for damene i kor i mange år. Skjult. Vanskelig å snakke om. Ha ikke hjemme det kan være andre ting, nå var det akkurat det som rann meg i huden. Men klu eh, här de ulike virkegreiene bidrar i ulike faser av livet til et kristen menneske, til å fortsette å nære opp under med Jesus og gi de erfaringer og utfordringer som de kan vokse på, altså disippeltrening. Og de har et driv innøver. Forsamlingen sine virkegreiene vil være en medhjelp til, for, til foreldrene Ideer av opplæring og trening av barn og de unge. Jeg og kona mi er de primære disipeltrenerne for våre fire gutter. Og vi er så takknemlige til Gud for kristen barnehage og for en, en forsamling på frekke som har tatt hånd om bli i mange ulike spennende aktiviteter og sånt. Men vi er de primære disipeltrenerne. Og det er våre barn. Desverre så har jeg møtt fortvilte foreldre som opplever at lederne nærmest opptre som om det deirer barn så selv om foreldrene kommer inn og sier vet du hva dette ønsker jeg ikke at mine skal være med på så bare overhører lederne for virkegreiene de og bare kjører sitt løp. Det synes vi skal stoppa med. Vi skal ha respekt for at vi er medhjelp på sin opplæring av barna Det er ikke våre barn men foreldrene sine barn de er ikke her for sin del forsamlingen er her for å hjelpe om foreldrene i der opplæring og disipeltrening av barna. Og alle virkegreiene går inn i det arbeidet. Forsamlingens virkegreiene griper inn i hovedsamlinger, de der har de sitt mål å føre mennesket til et varmt og trygt fellesskap med Gud og hele hans familie. I Sula Frikirke så gjorde vi det ganske konkret. På to plan. Det ene var at vi som lederskap møtte lederne. så sånn at vi hadde elsterådsmøter Anna hver uke- og så inviterte vi in styrene for de ulike virkegrenene til møtes med Elsteråd i første del av møtet, uten agenda. Bare for å høre hvor er dere, hva trenger dere, hva kan vi hjelpe dere med. Og da kom de hvis de kunne og ville. Og hvis ikke så var det ingen ingen vedtak vi skulle ha fattet. Det var en invitasjon til å snakke og bli hørt og bli sett. Det andre vi gjorde var at vi eh, fordelte ansvar for storsamlingene eller gudstjenestene på eldste brødrene. Fire stykker, fire-fem. Eh, og så inviterte vi virkegrene inn til å prege storsamlingene eller gudstjenestene. Og det gjorde at vi av og til fikk speidre gudstjeneste. Eller ei ungdomsgudstjeneste. Eller ei gudstjeneste preget søndagsskolen. Og sa vi til lederne for disse virkegrene, la oss få kjenne, se og nesten lukte at nu er det speidre gudstjeneste. Da er det kanskje ikke lurt å fyre opp bålet Det kan dere gjøre ut i skogen. Men vi ønsker innenfor tålegrense-sirkelen å bli tatt lit inn i speidernes liv og virke. Gi oss som forsamlingsfamilie et møte med Gud, men gjør det på speidervis. Um, og då kom det jo med, med full uniform og, og greie, fantastisk flotte gudstjeneste. Og, og søndagsskolen sin gudstjeneste, helt nydelig. Sant? Hvorfor satte vi en leder på hver for greia er at når de hadde laget sitt program og klarert med han i frelsterådet, og ungdomsgudstjeneste så fikk kjeft for stangen og musikken og trommene som var allt for høyt, og vi skjønte ikke hva de sang, for de sang på svensk, eller var det engelsk? Så kan de bare få peka, snakk med lederen. Og så ger han de ryggdekning, så det han som har klarert det, og han ska stå for det. De skal slippe å stå i den trycken. Så får bli en dialog oss imellom etterpå. Var dette lurt eller ikke? Var det å pushe tålegrenser for langt? Eller var det det vi burde kunna forvente? Men då er det lederen som skal skjerme ungdommene. Det skal ikke være overlatt til seg selv. Ja. ja. ikke mer enn å bli enige om sånn Ja. Og det må en nok forholde seg de vedtektene som finns De skal ha respekt for dere. Ikke håper på boken, for det er for å bygge dere inn et sår. Som så vil i 50 år, og som vil bli flyttet videre i generasjonen. Så sjekk vedtektene deres hvis dere vil inn i en sånn retning. Og så har hvem som helst lov til å melde saker forberede sake og be om at de blir behandlet. Det kan bli stemt ned. Um, Alfa får mega ligger ikke i sånt lederskap, vi har styrene när som egentligen har detta ansvar. Men mange platser, litet allt det här verksamheter vi har då, så ligger det så mycket in mot styre att eh, en del av tiden att tänka eh, Guds ord och bön och andligt ledarskap, det försvinner lite i en del saker. Men ett vilket som helst styre har som regel mandat till att flytta ut en del uppgifter på råd och utvalg. Så en kan bruka styrene vi har till flytta ut en del så att den får friare tid att detta men noen plasser så lager de jo en, et styre nærmest som et driftsstyre og et, og et åndelig lederskap hyrde og læreråd kaller de gjerne eller, eller et elsteråd jeg er jo sånn skrudd sammen at jeg tenker at hvis Bibelen har ett ord på noe så la oss bruka det i stedet for et eller annet sånn at har må ha en glosebok for å finne tilbake hva ord det kom til fra Bibelen om elsteråd, jeg synes det er et ord men det er jeg tenker sånn da, men det er ikke noe alfa og omega i det. Forsamlingens livsnære gruppe gir konkret livshjelp. Og her bør dere merke at symbolet for den livsnære gruppen, eller selve gruppen, husfellesskapet, vi vet ikke hva dere kaller det, bibelgruppen, misjonsforeninger, det er akkurat det samme symbolet som for hovedsamlingen. Og det er bevisst. Og så er det en som mangler, det er också også bevisst. For å minne om at alle skal ha en anledning til å være en del av ett mindre fellesskap. det tror jeg vi trenger. Vi kan ikke dele liv djupt med alle, men alle trenger å bli sett og hørt djupare enn Heiko skåde med deg. Jeg har møtt en flott, vakker, godt voksa dame med ett rikt liv med Gud- som var så lei seg, fordi i forsamlingen der hun gick, så hadde de oppe med brask og brammer at de skulle starte med livsnære gruppe, og så inviterte de inn alle in till en viss alder. Så de över den, de var ikke reknet med. Og jeg tror at i den menigheten der, så har de sagt fra seg utrolig mye nyttig erfaring og gode varmebønner. Alle skal ha anledning. Det betyr ikke at en fleigenasjonsgruppe alltid men at alle i församlingen har anledning att bli kopplade på i en mindre gruppe. Varför är det samme symboler som huvudförsamlingen? Jo, för det i den lille gruppen så har du ett utsnitt av det vi eller tvärsnitt eller vad det, det vi likväl gör när vi samlas i det stora gemenskap. Det är som öppnar hemmen. Det är någon som öppnar dörarna, pass på att det är varmt. Det är någon som har lagat mat. Det är någon som leder oss genom kvällen. Det er som kanskje har forberedt en litt eller en litt andagsord innledende til samtale. Eh, kanskje det er noen som spiller. Kanskje ber vi sammen, kanskje vittner vi, akkurat som vi gjør på storsamlinger med delestud og vittner. Kanske inviterer vi til å be folk hverandre, forbered. Den lille gruppa er et godt egna verksted for den hellige ånd. Ja. Yep. Sammensetning av den gruppen. Mm. Skal det gjøres skal du ha en forbruk jeg kjenner ikke vigringene om de da reagerer jeg vet om en menighet der de skiftet gruppe ganske hyppig det gjorde de ganske sliten etter hvert det er godt mulig at dere har en del gruppe på frekke så har vi en del gruppe sånn at når vi drog i gang dette, så sa vi la dig gå sin gang vi ønsker ikke ta i fra andre gruppe en del av deg var knyttet opp mot kirka en del var knyttet opp mot nordkirka noen var knyttet opp til en misjonsorganisasjon det viktigste var ikke at det var i vår struktur, men at alle var i en mindre gruppe. Det vi gjorde i Sula, har sig, lyst til å si, for det handler litt om oppfølging av unge mennesker. For der de, opplevde, hadde de i selve gruppe en periode, der ungdom leder ungdom. Og nå kan gruppe fungere til veldig godt. Ungdommene som leder andre ungdom vokse enormt. Mens andre ungdommer syntes det var slitsomt å skulle hålla linja gjennom et møte og ikke ende opp i bildekker og, og julkapsler og och antalet eh, tryck på basten bak i bilen liksom väldigt bilglada ungdomar där varför gutta med. Ehm um, vi gjorde av att vi spurtade ungdomarna, "Ka hejma kan ni tänka er att komma in i?" Och det malde en 4-5 äkta par. Då kan vi som ledarskap gå till disse sect par som si, vet vad ungdomarna har lust att komma in i hemma hos oss. Vill locka upp dem. Då ska kunna ha lite is och piña på bordet og vara där. Det får et opplegg fra oss. Eh, og det å være ønsket av ungdommene, det var en sånn utrolig god sak å ha med seg når de skulle spørre. Det var flere av de som åpnet heimene, og så fordelte vi ungdommene inn der, eh, og de fikk et opplegg fra Åse eh, Kirka som de kunde bruke, men kunne også bare la drøsen gå. Eh, og den har jeg tro på. Å, å få komma in i heima med trygge voksne. Eh, få litt hjelp med å få driv igjennom det. Hvis dere ser i mitten av den illustrasjonen her så er det ikke noe symbol der venner opp. Og det er helt bevisst. For det er ingen som eier det rommet. Ingen av oss. I praksis så er det noen som har tatt det rommet og sier krav på å være eh, kjernetropperne eller fotfolke eller kjernetropperne jeg vet ikke hva navnet vi kaller på det. Og av og så har de, merkelig nok, samme slekts Men det er ingen av oss som eier det rommet der. Det er Guds rum. Det er vi gjør, skal løfte opp hans navn. Vi kom i en fase i forandringene vi sto i på frekket, der jeg tenkte, hva er det vi gjør? Ja, vi nu forandringer bare for at jeg og min generation ska få det bekvemt på beduset. Det kan være ta med guttene klokka 11 i for halv åtte. Nå sa vi, vet du hva, vi må ikke gjøre noen ting bare for at jeg og min generation ska få det bekvemt. Det må være noe høyere som driver oss til forandring. Og det er rum i mitten. Å gi Gud ære. Den eneste legitime grunden til virkelig å endre ting det er at flere skal få se ham. Vi skal få løft ham upp. Og vi kanskje må endre noe for å få det til. Forsamlingen er vårt felles åndelige heim og base for misjon. Um, ja, droppe den. Så er det den som svir. Um, forsamlingen speiles i våre heimer. Og da legger vi samme symboler som det vi gjør helt til sentrum. Og da er dette bildet på heimene våre Det jeg så kjekt sier om Gud på Vigra skal också gi seg uttrykk i min heim på Ekerovd Det jeg sier om å ta oppvasken og være mannlig og ikke et greitode, men komme seg hjem til sitt hus bøyer seg og løfter konemor og lar hun bli alt hun skapt til å være Det skal også vise seg i min heim Det er mye lettere å si enn å leve det. Men den feiten må vi ta, Kara. Og kanskje jeg og annen kone må jobbe litt med det også, jeg vet ikke. Jeg tror det er kjempeviktig. At vi får hus som ber, og ikke bare et bedehus vi samles i. Jeg ønsker å jobbe sammen med min familie og min forsamlingsfamilie med å utvide hjertet og åpne våre heimer, dette er Guds ordsbildet som barn, menn og kvinne. Guds barn, menn og kvinne. Fordi vi har lest i Guds ord i dag i Feserne 5, at måten vi er sammen, menn og kvinne, foreldre og barn, arbeidsgiver og arbeidstaker, de kalte det herre og slave på den tiden, men kan love deg at slaven hadde det faktiskt ganske bra. Hadde han vært der i år, så kunne han kreve å få være en del av huset. Da kjørte de en syl gjennom ørefloppen hans og inn i dørkarmen som et uttrykk for at han hørte til huset og ikke var en slave der lenger. Så det var ganske dristig å ta til seg en slave. Syv år så en del av huset ditt. Um, men la gå med det. Men der står det i hvert fall at måten vi forholder oss til hverandre tegner bildet. Det fortjener. Hva er det vi fortjener med våre relasjoner i forsamlingsfamilien og i våre heimer? For vi preiker hele tiden. Ditt liv preiker hele tiden. Du trenger ikke være redd for at naboen din ikke får fortjennelse. Han får det hele tiden ifra ditt liv. Og i måten du er i forhold til dine. det er hele forsamlingsplanen. Og det vi skal gjøre i siste del nu er å prøve å tegne hvordan vi ønsker å skape en bevegelse utover sotra. Sotra. Um, fellesskap og lagfølelse. Men dette er hele planen. Det er en cirkel åtte små um, og fem stjerner. Det handler om sentrim og fem sentrifuge. Begynnelsen var relasjon eller fellesskap. Det handler om storsamlinger, disipelskap langs virkegrenene, diakoni og evangelisering, primært utifra husene, men också i virkegrenene. Og det handler om lyssnæregruppe og hus som ber, Borg og base for misjon. Bevegelse. Her er forsamlingsplanen bare litt sånn i fugleperspektiv. Um, noen av de kløver eller deler gruppene i to. Det kaller vi en selvedeling. Når gruppene er kommet upp i et visst tal, så deler de den i to. Så må de ha... Uh, og så skal disse da ta in i sig nye som så skal deles igjen noen plasser fungerer det greit men det er ganske sårbar process å dela i gruppe um, for vi vet hva vi har vi vet hvor godt vi har hatt det vi vet ikke hvordan det vil bli hvis vi skal deles um, så den er en ganske tøff prosess uh, en av våre forsamlinger på Bryne som blir kalt for Bedehuskyrka blir ledet av en som heter Thomas Råke som var elev på Bildøy och bynte som ungdomsledare på Brynne och efter kvarten blivit huvudledare eller pastor. Ehm de har stor samlingar annakvar söndag, men de mötes kvar vecka i huskyrka eller i i fälleskap. Ehm hus delas sig ganske 50-50. Men det som är like aktuellt, det är i ett av dessa husen sender ut to du sender ikke til Afrika men du sender dem heim til sitt hus og ber dig om å åpne sin heim og invitere folk inn til måltid og inte til fellesskap send to aldri alene deg åpner heimen sin så sender de to etter hvert som åpner heimen sin og nu er vi kommet til fjerde generation av hus, kaller vi dette. Den første generasjonen er den orange Og utifra, hvis det er Vigra da, utifra dette huset så plantes selvegruppe, eller husgruppe, eller misjonsforening, eller bibelgruppe, eller katten dere kaller det. Men hver og en av dem har en link inn til storfellesskapet her. Så det går i... i Dynamik med storfellesskap og husfellesskap her um, og så sendes det to fra den ene ut og plantet nytt og da er det en oransje i den blå i andre, lilla i treie og den grønne i fjerde dette kaller vi for organisk vekst organisk vekst det liv som trenger seg fram og får kanaler. Ut til generation så vil de sannsynligvis ha en viss link tilbake til Vigra Bedehus. Gjennom kjennskap og relationer. Men derifra og ut så mister Vigra Bedehus all kontroll. Og det er helt greit. Det er helt greit. Når du kommer till femte og sjette generation, så har de liten eller ingen relation til Vigra Bedehus. Men den røde her vil forholde seg mer til den grønne, kanskje ha en relasjon til den lilla, muligens tilbake til den blå, og knappt nok. Det som er greia i dette er at hvis det ryker inn i vranglæret eller krasch, så får det konsekvenser for det ene huset, og ikke hele bevegelsen. Og her kan en oppleve at vi i Gravedehuset har en sentral rolle i starten som et knutepunkt for åtte forskjellige husgrupper eller husfellesskap, eller hva vi skal det. Men etter så kan en av de røde bli et vel så viktig knutepunkt. Og kanske en av de gule er på his siden av brunene eller tunnelene deres og planter inn på hessa eller oppe på aksela, eller det vel inn med moa. To herifra har flyttet fra et hus og inn der for å etablere sig for et ny jobb. Det er en relasjon til vigre og måten å jobbe på. Måten bli satt på og tålt. Så plantes det der inne. Så vekser det rundt deg, så det blir et nytt knutepunkt. Eh, livet her leves og går sin gang. Vi har ingenting om deg ikke har noen relasjon til dere. Det viktige er at Guds rike spres. Det er altså ikke et poeng å samle flest mulig in i dette huset. Vi takker Gud for det huset. Men vi er her for å bli sendt og sprøvd. Um, vi har ingen agenda i Tremåkyrka om å begynne å fiske i de andre merene. Det er et språk som noen av dere skjønner. i meningsløst. Når vi kjørte forsamlingsprosess på frekke, så var det første reaksjonene om at vi nu skulle bli å ta ifra de andre. Og jeg synes det er så uh, ja, språket, fordømt unødvendig. Ærlig talt, det er ikke slik på denne kloden at vi sitter med to og femti kristne kort i en kortstokk, og hvis du skal etablere en ny forsamling, så skal du ha fem kort i fra meg og tre i fra han, og vi sitter med mindre. Det er komme og er ufrelste her. Det er søkk og hva med ufrelste. Det er plass til mange forsamlinger på Sundbjørn. Mange. Ingen trussel. Ikke noen konkurrent til de andre arbeidslagene på Sotra eller på Frekke, der kommer ifra. Det nok, på Sotra så er det 32.000 men vi har ingen ønske om å samle 30.000 på 3 år, men vi vil gjerne være med å se 3 år bli sendt utover og at vi etter hvert mister kontakt og kontroll og det lever sitt liv jeg har tillit til at Gud leder folk og hvis det ikke går, hvis det krasjer, så er en bedre struktur enn å samle alt inn det tremmer, og så ryker det der. då ryker mykje. Får vi sendt, så lever det sitt liv. Noen selve vil dø. Noen selve vil krasje. Sånn er det der to folk med kjød og ånd i sammebringa samtidig er samlet. Noen vil krasje. Men det er en struktur som er bedre egnet til å gå klar av wranglere enn å samle alt i ett rom. Og så ryker det i lederskapet, og så har vi det gående. Vi skal gå mot avslutning. Så får dere lufta tanker og sånt etterpå. Hvordan kommer jeg i gang? Fire punkt. Velg hverandre veien. I Bibelen så är det det lille ordet hverandre brukt mange ganger. Som jeg har sagt før, at vi skulle vil gjøre noe i livet ditt, så bruker han veldig ofte et annet menneske. Og Bibelen sier at vi er kvarandres lemme. Vi henger ihop. Og det betyr at måten du lever ditt kristen liv her på Vigra får konsekvenser for mig på Sotra. Når noen skryter dig på Vigra, så dryper det godt på meg på Sotra. Når noen er sinte på meg på Sotra, så dryper det också negativt for dere her oppe. For vi henger sammen. Vi er hverandres lemme. Det kan vi like godt bare forsone oss med, og så prøve å løfte hverandre opp i stedet for å ta avstand. Jeg vet ikke dig deg har ikke noe med å gjøre. Jakob, Peter, Johannes, Paulus og Barnabas. Det er rimelig forskjell på de typerne der. Men ved en anledning så gir de hverandre hånda. Og så gjør de en avtale. Paulus, du går til hedningene, ikke jødene. Peter, jeg går til jødene. Men vi anerkjenner hverandres tjeneste. Vitt forskjellig, ulik strategi, ulike typer preike. Men det er samme tjeneste, samme eh, sak vi tjener. Velg hverandre veien. Vær venner. Eh, med mine venner, jeg vet ikke hvordan du med dine venner, men jeg prøver å være reis. Vennlig tåle deres uttrykk og skavanka og, og humor. Selv om det min humor eller min måte å på. Vi tåler venner. Så vær vennlig. Gi hverandre store rum og enorme tabbekloter. I romene 15, vers 7, så står det at vi skal ta imot hverandre sånn som Jesus tog imot oss. Mener, det var reust det var overraskende kjærlighet ufortjent godhet ut av ingenting så vær vennlig vær veiskilt og det handler om at det er lov å melde fra i en med å kjøre rett i veggen faktisk så vil jeg bli litt skuffet hvis jeg er ute og bil og alle vennerne mine ser at vi nærmer oss en sving og ingen sier noe blir redd for å såre meg det er ganske dårlig gjort da. Så vær veiskilt for hverandre. Gi hverandre anledning til å endre adferd. Det kan jo være at de endrer spor og endrer litt på stilen, på musiken eller hva det er. Hvis du kjenner at dette pusher tålegrenset i, dette er ikke bra. Så vær veiskilt. Vær tydlig på det du ikke kan være med på. Men veiskilt stiller seg aldri ut i veien og slår. Men det er tydelige så er det opp til den du snakker tydelig til å korrigeres la seg endre de har en ledning til å velge vekk din veivisning det har de men da skal de også få kjenne erfaringen av det og ta konsekvenserne av det det er et vendepunkt jeg har sagt litt om på andre årslinjer på bildet så sier vi at det skal vara frihet til å følge frihet til å forlate og frihet til å fortsette og det mener jeg at vi ligger kun på tilbudssiden. Inviterer folk inn til fellesskap med Gud. Og inviterer dem til å la seg involvere. Vi dirigerer ikke. De skal kunne velge vekk min undervisning. Altså ikke være enige i det jeg står for. Og vi skal likevel ha et godt og vennlig forhold. Og se på andre inn i ansiktet. Og de skal kunne være frimodige eh, på sitt tru. Men ikke sikkert jeg med dem i det. De kan ikke trekke mig in i noe jeg ikke ønsker å stå i. Men ni ska kunna være uten skam og uten å føle sig i annen rangs selv om de velger vekk tilbudet om å la seg involvere eller, eller min undervisning og min teologi. Så ska det også være frihet til å fortsette å koble seg på igjen hvis de ønsker det uten at de da skal si «Ok, du hadde rett, jeg tok ferd, det er grejt Helt unødvendig vi går alle feil la det være varmt, raust um, det å ha gjort en feil er ikke noe skummelt det er et godt utgangspunkt for å gå inn, steg i en riktig retning i stedet for hoppe over den jeg har lyst til å vittne til slutt um, hvor tid skal vi slutte? vi har litt tid til å samtale ja, det er, det setter, det ja, vi har jo god tid ja, det er absolutt siste det um, jeg har sagt at vi har flyttet til Sotran med hele vårt hus. Eh, og vi vet at det er ikke utenvidere lett å flytte. Når vi flyttet fra Sundmøre til, til Frekke i 2005, så var, var det eldste man, vår som tog bøyen med det. Han bodde mitt i Smørøya, masse flotte kamerater, og det tog 2 to eller tre år på Frekkau før han klikket inn igjen, eh, og visste hvor han kunde gå på ettermiddagen. Og det var vondt å se. Han må god på fotboll bana, så när fotbollträningarna var och kamparna var så var han på höjden. Gott läge i klassen. Men hur skulle han gå henne på att de här Det var ikke gøy att se. vi kom til ett steg i processen på Väster Sotrång, der det var vi öppet både for kona mig och mig. Eh, var inbjudet in i i ett träningsengagemang. Eh, kona mig hade fått jobb på Danielsen. Uh, og mange av våre gode venner er på Sotras siden vi kom nærmere Bibelskolen alt var liksom godt for oss voksne og da ble jeg redd kona mi var trygg irriterende, men de var litt mer teft enn meg uh, jeg sa vi kan ikke flytte fyre gutter da må det i hvert fall komme et signal ifra deg uh, ikke fra Gud vi vant alänge med att på något sätt si säga ja vi ska flytta över. Så en söndag så dro vi ut tidlig. Då dro vi till Trämo kyrka. När först drov vi till Danielsen där Marta kona min ska jobba. Visste vi skulen då här ska docke gå och här ska mamma jobba. Då visste vi hela att vi skulle flytta. Vi Hans mamma jobba. Och då kommer det fra minste man kontant i för baksetet. Då blir jag mer. Kryss i taket. Så kjører vi fra Danielsen 500 meter upp til Tremor sitt bygg på Sartor senter. Og det vi går ut av bilen på vei inn i kirkebygget, så sier man på 14. Her går det jo an å by. Og da hadde han sett fotballanlegget ned med Danielsens skole. Så gick vi på Tremor, gudstjeneste der, så får vi ut til en god venn av oss, Helge Nilsen och kona. Trener for øvrig brand 2, veldig dyktig. Um, var der hele dagen og Helge pratet fotball med eldste gutten vår och vi hade en fantastisk dag där ute før vi kom hjem igjen den dagen och rakk hjem igjen til frekke så var alle fire guttene innforstått med og forsonet med att vi skulle flytte på en dag Mathias på 11 år han har djupt vatten i sig. når han var 8 år gammel så skrev han sanga med djupt teologisk innhold. Han satte musikk til også, men han ville ha spilt dem for oss enda. Han ser ting, og han er den som er, er av størst behov for forutsigbarhet. Eh, han går fra fest til fest. Så altså, i det julekvelden er ferdig, så prøver han hvor tid er det bursdag. Og når bursdagen er ferdig, han gå tid er det jul. Sånn er han. Han er veldig glad når han forsamler familien rundt sig, på frekke å ha besteforeldre, kusiner, fettere og en hel gjeng med gutter så kan gå, når som helst. Men vi var spent på hvordan som ville reagere. På vei hjem igjen fra Helge Nilsen, før vi kom hjem til Frekke, så er det landet oss alle. Og det kommer kun en kommentar fra Mathias. Då vil jeg bo med et hus med utsikt mot havet. Ikke noe mer. Og det gjorde at vi begynte å se et hus med utsikt mot havet. Og vi fant noen skikkelig stilige, og vi var nødbegud. Jeg har Hele kjøreturen fra Bergen til Stavanger, jeg skulle ned på en stemne der, ropte og skrek til Gud i bilen om å løse ut et hus med nydelig havutsikt. Og I løpet av de dagene, ned hos Thomas Rakes jeg nevnte, så snur Gud, så sier han til meg, ge meg et hus med utsikt mot havet. Og havet i Bibelen er uttrykk for folk i opprør. Og la det være lys i vinduene dine, så de ser hvor de skal dra. Og der har kommet hus som ber. Borg og base. Og i et nu så løste han meg fra jakten etter hus med utsikt mot havet. Så ble det en utfordring for meg å gi Gud et hus, en bolig. Det han kan få lyse ut. Gjennom min munn og mine gjerninger og min liv. Så folk kan få rette sin oppmerksom han, finne retning og bli frelst. Og så fick vi hus. Der er utsikten. Dette er utsikten. utsikten er mot havet, men den er innover mot bergen. Folk i opprør. Men den er ikke så ille, da. Mathias såg, og det har blitt en tiltal over våre liv, rekke å vittne en til. Jeg lå en morgning og kjente bare frykten steie kan ikke flytte familien over nå hadde kona mi stått opp på dagen gått in i stua og satt på en sang fra et kor som hette kor det vil eh, det er en som vi hadde gått på bibelskulle med sang solo på en av sangene sangen är om en fireåring som dør av sult og i det refrenget så går det sånn hvor er du alles herre så vi utfordrer Guds alma kan ikke du bare fikse dette? Og så spør han videre, hvor er du alles far? Så utfører han Guds omsorg og kjærlighet. Bryr du deg ikke. Men så snus tilltalningen. igjen. Og hvor er vi som åndeløst vokter allt vi har? Se liljene på marken de visne sakte bort. Hvor er du alles herre? Hvor er du alles far? Og hvor er vi som åndeløst vokter allt vi har? Trygter vårt, bekjent kvemt. Liljene på marken er for meg og kona mi blitt en tiltale om å gi seg til generasjoner under oss. Jeg trenger det som har gått før meg, men jeg kjenner til å gi meg til generasjoner under. Liljene på marken visste det sakte bort i dag. Vi vet det. Da kan vi sette oss ned og suttere over tidsånden helt meningsløst. Det er vårt minste problem. Eller vi kan gi Gud en bolig med utsikt mot havet og la det være lys i vinduene. Hus som ber. Borg og base for misjonen. Før vi går inn i vekkelsesmøtet, så tror jeg vi skal bare be enkel sammen, og så åpner vi for alle mulige slags spørsmål. Far, jeg har lyst å takke deg for livet. Takke for at du ville oss akkurat i denne tida, og det trenger vi litt lys til å skjønne. Hva er det du vil med oss nu, Hvorfor akkurat oss, Herre, akkurat her? Akkurat i denne bevegelsen, Herre, som indre misjonen er, og Alt det har betydd for landet vårt, Herre. Og du har ikke stoppet tida, du har ikke stoppet kloden, du vil fortsatt nå ikke, du som er på troen. Og far, ber at du tar oss inn i dine drømmer og gir oss å bli kledde med kraft fra det høye så vi er modige på dine vegne, Jesus. Vis oss hva vi kan gjøre for å nå flere der vi bor. Beskytt tanken vår shit jagta bort och genom allt som sker bevar tro över. Amen. Då har jag bara fra mig så det håller.